Rómveria bréfið 14. kafli Takið á móti trúarveikum án þess að dæma skoðanir þeirra. Einn er þeirrar trúar af alls megi neita. Annar er veikur í trúni og neitir einungis hjurtafæðu. Sá sem neitir skal ekki fyrirlíta hin sem neitir ekki, og sá sem neitir ekki skal ekki dæma þann sem neitir, því að Guð hefur tekið á móti honum. Hvað átt þú með að dæma þjón annars manns? Hann stendur og fellur herra sínum og hann mun standa því að megnúr er drottin þess að láta hann standa. Eitt gerir mun á dögum annar metur alla daga jafna. Hver og einn fylgir sannfæringu sinni? Sá sem þykist verða að taka tillit til þess hvaða dagur er, gerir svo vegna drottins og sá sem neytir kjöts gerir það vegna drottins því að hann gerir guði þakir. Hinn sem lætur óneitt gerir svo vegna drottins og færir guði þakir. Því að engin okkar lifir sjálfum sér og engin deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við drottni, ef við deyjum, deyjum við drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum þá erum við drottins því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi að hann skildi drotna bæði yfir döðum og lifandi. En þú, hví dæmir þú bróður þinn? Eða þá þú, hví fyrirlítur þú bróður þinn? Öll munum við verða standa frammi fyrir dómstóli guðs því að ritað er, svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn, Fyrir mér skal hvert kniða beigja sig og sérkverð tunga veksama guð. Þannig skal sérkverð okkar gera guði skil á sjálfusir. Dæmum því ekki framar hvert annað. Hitt skulu þið ákveða að verða trú sískinnum ykkar ekki til ásteytingar eða falls. Það veit ég með fullri vissu í trúnni á drottin Jésu að ekkert er vanheilagt í sjálfu sér, nema þó þeim sem heldur eitthvað vanheilagt, honum er það vanheilagt. Ef bróðir þinn eða systir hryggist sökum þess sem þú etur, þá ertu komin af kærleikans bröyt. Hrynd ekki með mat þínum í glötun þeim manni sem Kristur dó fyrir. Látið því ekki hið góða sem þið eigið verða fyrir lasti. Guðs ríki er ekki matur og drykkur, heldur réttlæti, friður og fögnuður í heil og um anda. Hver sem þannig þjónar Kristi er Guði velþóknanlegur og í metum hjá mönnum. Keppum þess vegna eftir því sem til fríðar heyrir og eflir samfélagið. Brjóttu ekki nýður verk Guðs vegna matar. Allt er að sönnur hreint en allt verður samt illt þeim manni sem etur öðrum til falls. Það er rétt að eta hvorki kjöt nýðdrekka vín eða gera neitt það annað sem kemur illa við bróðurðinn eða systur. Haltu fast við trúna sem þú átt með sjálfum þér frammi fyrir Guði. Sæll er sá sem þarf ekki að áfællast sig fyrir það sem hann telur vera rétt. En sá sem er eva blandinn og etur þó, hann er dæmdur að því hann gerir það ekki af trú. Allt sem er ekki af trú er sindt.